Förmiddagsnyheter från TT Som redan i ett par extrautsändningar meddelats har Tyskland inlett fientligheterna mot Polen Flera städer har bombarderats Bland annat har Warszawa angripits två gånger från luften Första fasen i den senaste händelseutvecklingen var att Danzig proklamerade sin anslutning till Tyskland De tyska trupperna angripa över alla Polens gränser den polska armén går till motangrepp och har bland annat bombarderat Danzig. Deutsches Nachrichtenbyrå meddelar att rikskansler Hitler utfärdat en dagorder daterat den 1 september 1939 till den tyska krigsmakten, varidigt bland annat heter. Den polska staten har vägrat att gå med på den av mig eftersträvade fredliga regleringen av grannskapsförhållandena. Den har istället vedjat till vapnen. Tyskarna i Polen förföljas med blodig terror, fördrivas från hus och hem. En rad för en stormakt outhärdliga gränskränkningar bevisar att polackerna icke längre är villiga att respektera den tyska riksgränsen. För att göra slut på dessa vanvettiga förhållanden återstår mig inte ett annat medel än att från och med nu sätta våld mot våld. Tyska riksdagen samlades klockan 10 i förmiddags. Danzig war und ist eine deutsche Stadt. Der Korridor war und ist deutsch. Wenn man dem Deutschen Reich und seinem Staat überhaupt so etwas zumuten kann und wenn das Deutsche Reich und sein Staat überhaupt das dulden tun würde, dann würde die deutsche Nation nichts anderes verdienen als abzutreten, Fonda politiska Rikskansler Hitler meddelade i sitt tal i riksdagen att han är besluten för det första att lösa danzig för det andra att lösa korridorfrågan och för det tredje att sörja för att i förhållande Tyskland-Polen en vändning inträder som garanterar ett fredligt samarbete. Rikskanslen förklarade att den fältgrå uniform som han idag åter sig kommer han icke att avlägga för en eftersegen eller också kommer han icke att vara i livet. Som sin efterträdare utsåg han generalfältmarschall Göring. Skulle något hända denne kommer som efterträdare riksminister Rudolf Hess. Om även denne råkade ut för någonting ska genom lag en senat inkallas vilken bland sig ska välja den värdigaste det vill säga den tappraste.